Szeszélyes Balaton A következő hétfő a szokásosnál csendesebben indult. Ilyenkor leginkább a helyiek és a környékbeliek keresték fel Istvánt, aki nyílt terepi rendelést végzett. Az emberek a szabad ég alatt mutogatták magukat és nyavajáikat, és általában délre már el is tűntek, mentek vissza a dolgukhoz. Mi nők ekkor mostunk. Ez volt a nagy mosás napja, amikor minden lepedőt, hálóinget és vásznat kitisztítottunk a nagy hétvégi forgalom után. Hétközben a vér miatt gyakorta áztatni is kellett, azt folyamatosan végeztük, de a hét első napja soha nem kímélte a kezeket. Estére lüktettek vörös ujjaim. Katica a mángorlás és a kézilapátos vasalás rejtelmeibe is bevezetett. Nemrég még azt sem tudtam, mik ezek, de hamarosan olyan gyorsan végeztem a dolgomat, mint ő? Két fahenger közé igazítottam a még nedves anyagot, majd megforgattam egy kézi kereket, ezzel besodródott az anyag, és a gép olyan erősen nyomta össze, hogy sima lett és ropogós. Ezt a munkafolyamatot őszintén megkedveltem, pedig otthon mosógép és szárítógép is a rendelkezésemre állt, így csak vasalnom kellett. Mégis utáltam. Mindennek megvolt az ideje és a rendje, az ember kénytelen volt rászárni az energiát a feladatokra. Elmerültem a munkában, és apró örömöket vettem észre benne. A végeredmény pedig elégedettséggel töltött el, gyermeki büszkeséget okozott, hogy mindezt én tettem. Ekkor láttam csak, hogy a mosógép ugyan megkönnyítette a munkám, időt nyertem vele, de azt a felszabadított időt gyakran egy másik gépen elpazaroltam. Tehát hiába nyertem vele, azonnal el is herdáltam, és közben elégedett sem voltam. Kérdeztetett felüled az oroszi fiú, szólalt meg Katica. Mit? Hogy milyen ember volt a férjed, és a nevedet is? Te mit válaszoltál? Halottakról jót, vagy semmit? Ennyi? Nem, a nevedet is megmondtam. Rajta nehéz volt kifogni, ügyesen szerelte le az embereket de azért a szívem mélyén tudtam, hogy ezt nem úsztam meg ennyivel. Tetszik neked? Neked talán nem, kérdeztem vissza nevetve. Zsuzsit is megunta, nekem sírt a leány róla. Nem kellett volna hinnie neki. Nem ígért az semmit. Akkor miért kezdett vele? Mert szerelmes lett belé. Sajnálom, bögtem ki. Te voltál már szerelmes? Azt hiszem. Nem voltál. Honnan veszed? Azt tudnád. Katica soha nem rejtette véka alá a véleményét. Ahogy István mondta, egyenes, mint a nyíl. Ez a jelző duplán illet rá. Nálam mindig célba talált. Este a fürdőnél éjszakáztam, vendégeket vártunk, akik sötétedés után érkeztek. Miután átadtam a faházat, a teraszon vacsoráztam, és azon lamentáltam, az emberi titkok milyen sötétek míg az állatok egyenesek és kiszámíthatóak. Az oroszlán megeszi a zebrát, a zebra a füvet, de az embereknél semmi semmilyen egyértelmű. Orosziék egyik faháza felől zajokat hallottam. Mulatoztak. Ott volt a kocsma, az étterem és az oroszi pince is, tehát akinek volt pénze, annak akadt lehetősége bőven. Egy zicsi és egy géci biztosan volt ott, no meg egy jobbágy fiú. Hallottam a neveket, meg hogy a paraszt állandóan töltötték a poharát, és rajta nevetgéltek. Különösen az a Géci. Ő volt a legharsányabb. A nőkről beszélgettek. Egy kisasszonyról, akit unalmasnak tartottak. Ellenben Borcsa nevű cselédjének szolgálatait többen is méltatták. Hallani is fájt. Nagy nehezen elaludtam, de hamarosan égtelen ordításra riadtam fel. Épp irkadt. Lápoz! Mondom, láphoz! Ezt különös, csörgő hang követte, mely egyre közelebbről hallatszott. Ugas! Wow! Wow! Emberi ugatása volt. Kinéztem az ablakon. Egy jól öltözött úrfi vezetett négykézláb, bőrpórázon egy rongyos fiút, aki egy vasnyakörvet viselt. Kezelába az azonos oldalon lánccal össze volt kötözve. A ruhája nem csak koszos, de véres is volt. Együtt borzalmas látványt nyújtottak. Üld! ordította az úrfi, és közben hasba is rúgta a fiút. Oldalra esett a szerencsétlen. Akkor láttam meg, hogy a feje is merővér. Sajnáltam, de féltem kimenni. Az úrfia pórásztrángatva rángatva elvonszolta a fiút egy fához, és kikötötte, mint egy kutyát. Húgyozok, addig te itt maradsz! Komótosan elsétált, odaállt egy fához, majd kioldotta a nadrágját. Arra gondoltam, most vagy soha. Halkan kinyitottam az ajtót, és elsettenkedtem a fiúig. Pihegett a sok veréstől. Szemhéját nehezen nyitogatta, alig volt az eszméleténél. Kikapcsoltam gyorsan Kikapcsoltam gyorsan anyakörvét. – Menekülj! – suttogtam a fülébe. Kinyitotta a szemét, és rám nézett. Míg élek, nem felejtem el azt a nézést. Hörgött, mint egy kutya. Majd a kezem után kapott, és óriásit harapott bele. Sikítva a odébb. – Okos kutya! Nagyon okos! – hallottam az urfi hangját. A nadrágját igazgatva lépdelt felém, eszelős mosolyjal az arcán. Sarkon fordultam, és futottam, ahogy csak bírtam, hátra sem mertem nézni. Utána napokig figyeltem a kezemen lévő fognyomokat, rendszeresen fertőtlenítettem őket alkohollal, és imádkoztam, nehogy valamit elkapjak. El akartam felejteni az egészet, hány inger kerülgetett, ha csak rájuk gondoltam. Hétágra sütött a nap már korán reggel, de a balatoni időjárás néha szeszélyes volt. Katica nem jött velem a fürdőhöz, otthon maradt kencéket gyártani. Figyelmeztetett, eső lesz. István roppant korán ment le, mert katolikus nagyurakat vártunk délelőtre. Zsuzsi volt az ott így a korai készülődés oroszlán része neki jutott. A délelőtt így is igen mozgalmasan telt. A legemlékezetesebb eset Gróf Zicsi István császári királyi kamarás piócáztatása volt. Pangó vérkeringésre István előszeretettel használta a piúcákat. Ahogy ő hívta, nadályokat. Ezek az állatok a kisújnyitól a majd húsz centis nagyságig előfordultak. Sötét színük miatt a mesztelen csigákra emlékeztettek. Persze azoknál jóval fürgébbek voltak. István üvegedényekben tartotta őket. Maguk szedték katicával a balatoni nádasban, a sekély vizekben. Kellő víz nélkül hamar kiszáradtak, erre is ügyelnem kellett. Szerencsére nem undorodtam tőlük, amin magam is meglepődtem. Katica szerint a pióca nyála a kulcs, míg István a vérleszívásában látta a hatékonyságot. Szerint tapasztalataim alapján mindkettőben lehetett igazság, és azt megfigyeltem, hogy a piócázás után nyugodtak és bágyadtabbak a vendégek. Sokan álmosságról nyilatkoztak, és a kezelés után jó hosszú időre visszavonultak. Tisztában voltam vele, hogy ez a vérvesztesség hatása, csak azt nem tudtam eldönteni, hasznos-e ez a szervezetnek. Az üvegből én vettem ki a piócákat, és egy kis átlátszó tégelybe helyezve adtam át őket Istvánnak, közben egy pálcával ügyelve rájuk, ki nem másszanak. István tette a betegre a pohárkát, ráfordította a kívánt bőrfelületre, a pióca pedig azonnal munkának látott. Általában addig szívták a vért, amíg maguktól estek. A kezelés végén a sepphelyek háromszög formát adtak ki, és sokáig véreztek. A betegek arról számoltak be, hogy kis szúrást éreztek, mintha létsípte volna őket. Egy pióca legalább háromnegyed, legfeljebb másfél órát volt fent, ha egy-egy példány nehezen jött le, István besózta, és úgy könnyedén levette. Az ebédszünetünk alatt erősödött meg a szél. Keszthely felől sötét felhők gyülekeztek. A forrás és a kocsma környéke kiürült, a partról eltűntek az emberek. A kocsik és a drága fogatok útnak eredtek, a vendégek visszahúzódtak a faházakba. István is elvonult a kőházba egy délutáni alvásra. Perceken belül szakadt az eső, mintha dézsából öntötték volna, de ahogy jött, úgy el is ment a vihar. Egy óra múlva már sütött a nap, csendes nyugalom uralkodott, az ivatar utáni illatos szél kedvesen simogatott. Jó kedvűen sétáltam el a kocsmáig. A legifjabb oroszi az úton állt egy elázott lovas futárral beszélt. Éppen átvett egy csomagot, amikor észrevett. Nyomban elköszönt a futártól, és magabiztosan indult felém. Micsoda örömteli meglepetés, nem gondoltam, hogy más is itt maradt rajtam kívül, szólított meg. Még visszajönnek a vendégek. Ide, délután, eső után dehogy? A mai napnak ennyi. Maga akkor mit keresít? Kérdeztem, de rögvest meg is bántam. Egy csomagot vártam, és mi hamarabb szerettem volna átvenni. A kezében lévő csomagra pillantottam. Egy színmű, emelte fejjel felém mutatva. Jut eszembe, te is értékelnéd a csomagot, elvégre tanult lány vagy. Akkor kellemes olvasást kívánok. Már éppen léptem, hogy elinduljak, amikor megfogta a felkaromat. Gyere velem, sétáljunk egyet, most úgy sincs munkád. Munka az mindig van, hárítottam el. Ismerem a titkodat. Nem mindenki szereti az okos cselédeket maga körül. Istvánt is meglepnéd vele, jól sejtem? Maga most fenyeget? Csak sétálni akarok veled, nem harapok. Mosolygott rám, de a karomat nem engedte el. A halászunkhoz készültem. Örömömre szolgálna, ha velem tartanál. Folytatta lágyabb hangon, és elengedte a karomat. Rövid séta. Egyeztem bele. A kápolnához értünk, ahol egy pillanatra megállt. Anna, te ugye katolikus vagy. Igen, az vagyok. Elhaladtunk a gyümölcsös mellett. Az istálónál mondta, hogy leteszi a csomagot, és mindjárt jön. Én addig nézelődtem. Semmi nem emlékeztetett a későbbi sétányra. Éjszakánként az esti fények is hiányoztak a látképből. A túlpart világító ékszer dobozra emlékeztető ragyogása. Persze ennek hiányáért az éjszaka égbolt kárpótolt, a csillagok sokkal fényesebbek voltak, mint az én időmben. Több csillagot is láttam, az egészen nagyoktól a por és láttam olyat is, amelyet kisebbekből összeálló csillagpor felhővet körül. A szaturnusz gyűrűjét is láttam egyszer, de erre azért nem vennék mérget. A hold felszíne is szabad szemmel látszódott, így már azt is szentül hittem, hogy valaha a názáreti Jézus jelölő csillag is utat mutatott. Annyira világítottak, hogy közelebbének éreztem őket. Valószínűleg a kevesebb mesterséges fény és a tisztább levegő miatt. Mihály visszatért és mesélt úri mihókról, a halászról, akit csak öregnek hívott mindenki. A Balaton ismerője egy valóságos időjós volt. Tisztában voltam vele, hogy a joga a földbirtokosoké volt, és a nyomorgó halászoktól néha igazságtalanul elvették a halat, holott csak minden harmadik élette az uraságot. Az ajándékot persze süllőben és harcsában kérték a nemesek, és szúrópróbaszerűen ellenőrizték a szákokat. – Adjon Isten, mi hogbátyám! bátyám! – köszöntötte Mihály az öreget. – Jó nagyot! – a fogatlan, ráncos, apró szemű ember felénk fordult. A nálam jóval alacsonyabb férfi irgahamatlanul vénnek tűnt, de feltűnően egyenesen állt, és gyorsan mozgott. Mezitláb jött elénk a nádasból, lennadrágját a drágját a térdéig visszahajtva viselte. Vászonkalapját már a kezében szorongatta, mire odaértünk. – Látom, az úrfinak már adott! – kacsintott rám az öreg. – Nekem is adott, vidrát. A vejzsét javította meg, nap. A vejsze az egy iszabba beleállított, nádból készült fal, egy szezont kibír. Az ellensége csak a vidra, meg a rossz szakarók, magyarázta meg nekem Mihály. Rosszakarók? kérdeztem. Igen, az mindig van, több, mint ahány vidra. De szerencsére itt van nekünk mihók bátya. Hogyan fogja meg a vejsze a halakat? Az öreg válaszolt. Tudom, hol vonulnak el, és az, hogy mikor. A vonulásuk irányát keresztezem a csapdával. A hal nem olyan okosán, mint amilyen fürge. Ez egy útvesztő. Betereli a halat, de ki már nem jön, tette hozzá Mihály. A hal karickája, nevetett az öreg. Jöjjenek, láthat a kisasszony többet is. Megmutatta a varsát, ami szintén egy halfogó csapda volt. Egy széles tölcséren át beleúszott a hal. Átkerült egy kisebb tölcsérbe, végül benragadt. Mutatott horgot, szigonyt, láttam a kését, amit gyalászkának hívott. A szák volt az egyedüli, amit azonnal a nevén tudtam nevezni. Ami igazán lenyűgözött, az a halászkunyhó volt. Itt lakott az öreg egész nyáron, még ősszel is, ameddig bírta. Télen a léghalászat hívta a partra. A víz szerelmese volt. A kunyhó csőzházra hasonlított, csak épp nádból készült, földbeásott alja veremre emlékeztetett. A szerkezet egy megemelt nyeregtetőből állt, tapasztott sárral készült a fala. Az öreg nomád életet élt benne, de láthatóan nem bánta. Majdnem szabad ember. Tudtam, micsoda veszélyekkel jár a halászat. A faluban hallottam történeteket odaveszett halászokról. Például múlt élen egy csapat jégtáblán sodródott el, miközben a szeretteik a partról nézték őket. Az a történet is keringett a helyiek közt, amikor néhányan viharba keveredtek, és nem értek ki a vízből. A part mellett pár méterre fulladtak a balatomba, mert nem tudtak úszni. Ez általános volt. Ússanak a kácsák! Ez a mondás járta. Megtudtam, hogy a halászok csapatosul jártak az öreg hálóval halászni. A gyalom, a nagy háló használatához csapatmunka és csónakok szükségeltettek. Hat-tíz ember társult hozzá. Az öregnek volt egy személyes hálója is, azzal is boldogult. Szállította a halat az orosz étterembe. A szezonban télen együttesen haláztak. A nyár magányosabban telt, mert az igazi idény szürettől ívásig, azaz tavaszig tartott. Meg vagy végre, haladszott a közelből. Mihály mosolyából rájöttem, hogy a barátai közelítenek. Két hozzám hasonló korú, nemes férfiú bukkant fel, láthatóan jó hangulatban. Mihály, ha eltűnsz abban, mindig soknya dolog rejlik. Oroszi feléjük lépett. Sétáltunk Annával. Az urak Nemes Somogy István és Nemes Varga Ambrus, Füred mélyen tisztelt Nemesi sarjai. Anna pedig a fürdőben cselédlány. Ez a bemutatás felért egy gyomorszájba pedig minden szó igaz volt, és Mihály hangja is kedvesen csengett. Szerencsére sem Ambrus, a magas, sápadt arcú, sem Somogyi az alacsony köpcös nem tett megjegyzést. Az ivatar után mindig jó a fogás, folytatta Mihály, és megemelte a szákot. Abban biztos voltam, vihogott Ambrus. Csónakázzunk egyet, indítványozta a kerekképű Somogyi. Ambrus támogatta az ötletet. Az öreg nem szívesen engedte át a csónakokat, de azok ketten hajthatatlanok voltak. Úrimurit akartak. Néztem, ahogy beszállnak. Mihály egyedül, a két kisnemes meg együtt egy másik csónakba. Idétlenkedtek, mint Stan és Pan. Ezek a ladikok inkább Kenúra hasonlítottak. Meglehetősen hosszúra szabták őket. Az egyik legalább négy méteres, míg a másik körülbelül három méter hosszú volt. Egy fa faragták ki őket, orrukat hegyesre dolgozták. Mindkettőhöz tartozott egy fa vízmerő, ami nem volt túl meggyőző. A férfiak álvalapátoltak az evezővel. Mihály kellőképpen gyakorlottnak tűnt, olyan gyorsan haladt, mintha csak egy modern szörfdeszkát hajtott volna. A másik hajó viszont jócskán én bolygott, utasai vígan kúrjongattak és heheréztek. Elindultam a fürdő felé. Már jó darabon eltávolodtam, amikor óriási csobbanást hallottam. Tudtam, hogy baj történt. Nyakamba kaptam a lábam, rohantam vissza, és már hallottam is az öreg hangját és Mihályét, ahogy segítségért kiabálnak. Csak a csónakokat láttam, de őket nem. Mihály bukkant fel a vízből, próbálta fenntartani Ambrust. Mellette Somogyi küzdött, elelmerült, a csónakjaik egyre távolabb sodródtak. Az öreg elszaladt. Azt kiabálta egy másik halásznak szól, mert nincs harmadik csónakja, hogy utánuk menjen. Nem gondolkoztam. Befutottam a vízbe, aztán amikor már nem ért le a lábam, úsztam, ahogy csak bírtam. Somogyit épp kaptam, mielőtt újra elmerült volna. Semmi baj, mindjárt kiérünk. Nyugtattam. Fújtatott, köhögött és kapálózott, egyáltalán nem nyugodott meg. Belenyomott a vízbe, belém kapaszkodott, majd a hátamra mászott. Mihály ordítására hagyta csak abba a rémült hadonászást, de addigra kis hiám beleölt a balatomba. Hallottam arról, hogy nehéz a vízből embert menteni, de ennyire nem gondoltam veszélyesnek. Amint kiértünk a sekély részbe, elengedtem. Én is köhögtem és fújtattam, alig bírtam lábra állni a kimerültségtől. A kötényem és a szoknyám hiányzott, csak az alsó szoknya maradt rajtam, rátapadt a bőrömre. Mihályt kerestem. Ambrussal együtt tőlem néhány méterre álltak, kezük a térdükre támasztva. Mindketten jól voltak, leszámítva, hogy szaporán szedték a levegőt. Somogyi nem győzött hálálkodni, hogy az életét mentettem meg. Össze-vissza ölelgetett, az adrenalintól eufórikus hangulatba került. Az öreg hozzánk szaladt, összeráncolt homlokkal nézett rám, de nem szólt semmit. Nem így, Mihály. Gondolom ezt is a férjedtől tanultad, Morogta halkan. Kilábaltunk a partra, az öreg töltött a férfiaknak pálinkát, nekem pedig hozott egy pokrócot, azzal takartam el magam. A bocskoromat leráncigáltam a lábamról, és a napra tettem száradni. Én is innék egy pálinkát, mondtam az öregnek. Szó nélkül töltött, én meg egy húzásra lehajtottam. Azután ő visszasietett a vízhez, ahol két halász már kötéllel húzta a csónakokat kifelé. Megéreztem magamon Mihály tekintetét. Az arcomat kutatta. Persze. Hisz egy nő 1763-ban nemigen tudott úszni. A többiek beszélgettek és ittak. Hangjuk távolinak tűnt, mintha csak egy másik szobából szűrődött volna ki. Csak Mihályt láttam, aki nem beszélgetett, engem figyelt. Csak néha vetett oda barátainak egy-egy szót, amikor az már elkerülhetetlen volt. Bennem túl csordult a feszültség. Egyszer csak azt éreztem, hogy egy könnycsep szalad végig az arcomon. Gyorsan letöröltem és felálltam. Oroszi Mihály hangja dörrent. Öreg, menj fel az étteremhez és kérje egy ruhát Annának. Ha kell, akkor vesse le valaki, de vissza ne gyere nélküle. Az árát majd megkapja. A fürdősnek is szólj, hogy kikérem már a cselégyét. Az öreg nem kérdezett, csak bólintott és nyomban elindult. Mihály a két hajó töröthöz fordult. Ne kürtőjétek szét, hogy mi történt, anyám idegeinek nem tenne jót. A pincénél találkozunk. A földes úr beszélt. Mindenkit elküldött, és azok el is tűntek, mert így akarta. Mihály zaklatott volt, és én is. Kibontottam a hajamat, hogy könnyebben megszáradhasson, és addig se kelljen a szemébe néznem. Ő közelebb lépett hozzám. Te valamit rejtegetsz? A parasztlányok nem tudnak úszni, pláne nem ilyen gyorsan. Ilyen mozgást még nem is láttam. A karjaidat a víz felett nyújtottad előre, majdnem gyorsabban úztál, mint én. Gyorsabban úztam, javítottam ki gondolatban. Ledöbbentem, hogy kétszeresen buktam le. És egy ilyen egyszerű dolog miatt, mint a gyors úszás. Nyilván nem ismerik ezt az úszás nemet, hiszen ő is melben úszott. Zavarja, hogy gyors voltam? Tereltem. Tudod, mi zavar? A túl sok szokatlan részlet, ami veled kapcsolatban felbukkan, az. Hogyan borultak fel? Kérdeztem inkább. Az őrült Somogyi kidobta a nehezéket, míg Ambrus evezett, és ettől megbillentek. Az egyensúlyt pedig gyorsan elvesztették. És maga utánuk ugrott. De csak egyet menthettem meg. Anna, ha te nem érsz oda, Somogyi meghal. értem, vontam meg a vállam. Ezért jutalom illet. Egy nemes embert mentettél meg. Egy parasztért is ugrottam volna. Tudom. Ne mondja el Istvánnak, hogy tudok olvasni. Ezt kérem. Ennyivel beéred? Igen. Ne fenyegessen többet Istvánnal. Legyen. Megígérem. A kunyhó mellett két pad állt egymással szemben. Leültem az egyikre. A naplementét néztem, a piros fényeket. Hallgattam a békák kurutyolását, az orromban éreztem a hajam vízillatát, Élveztem a langyos szellőt, ami megsimogatott. Mihály leült velem szemben. Írni is tudsz? Tudok. Mit tudsz még? Ennyi nem elég? Néztem rá jókedvűen. Még sok is. Nem szabad minden lóval szántani. Ha ezt bóknak szánta, köszönöm. Felállt és lerángatta vizes csizmáját a lábáról. Melkasára és hátára rátapadt az ing. A vizes nadrág is szorosan simult rá. Minden porcikájára. Nem illett így megnéznem, de nem fordítottam el a fejemet. Tüzetesen, bár titokban, megfigyeltem a kirajzolódó vonalakat, és hálás voltam a vizes csizmának, amiért percekig küzdött vele. Na végre! Mikor végre lerángatta magáról, kitette a napra, majd felém fordult. Ezután levette a vizes inget is. Remélem, ezzel nem sértelek meg. Különben is özvegyasszony vagy, láttál te már ennél többet is. Azt se tudtam, hova nézzek. A bőrén csillogó vízcseppek vonzották a tekintetemet. Mezit láb és mesztelen testel állt előttem a legszebb férfi, akit valaha láttam. Az arcomra lehetett írva az elismerés, mert azt vettem észre, hogy már nem mosolyog, csak engem néz ő is. Anna, te ennyire fázol, lila már a szád. A vizes ruhában tényleg nem volt melegem, de észre se vettem, hogy didergek. Annyira ráfigyeltem, a melkasán végig szaladó bámultam akkor is, amikor felállított a padról, és száraz pokróccal megdörzsölte a hátamat, hogy felmelegítsen kicsit. A válláig értem csak. Visszaterítette rám a pokrócot, jószorosan, közben magyarázott valamit, igazság szerint egy szóra sem emlékszem, de egyáltalán nem számított, hogy mit mondott. A vizes ruha sem érdekelt. Ott álltam a gyönyörű naplementében, egy halászkonyhó mellett, csuromvizesen, 1763-ban, és őt néztem, azokat a sárgás-barna szemeket az aranycsillogással. Azon kaptam magam, hogy egyre gyorsabban veszem a levegőt, és a szemeit bámultam, mint egy megszállott. Abba a beszédet. Ő is mély levegőt vett. Majd még egyet. Meglepetten nézett le rám, amikor lábújhegyre álltam. Két kezembe fogtam az arcát. Lehúztam magamhoz, és megcsókoltam. A pokróc sztompa huppanással zuhant a földre. Mihály azonnal visszacsókolt, gondolkodás nélkül folytatta, amit én elkezdtem. Erősen magához szorított, csókja elszánt volt és követelőző. Újjaimmal nedves hajába túrtam, és úgy csókoltam én is, mintha az életem múlna rajta. Húzott magához, hogy érezzem, mennyire kíván. Szorosan tartotta a derekamat, mellem a melkasának feszült. Ekkor lépteket hallottam. Melkasára tettem a kezemet, és eltoltam magamtól. Engedett a szorításból, de a keze továbbra is a derekamon pihent. – Az öreg jön – mondta. – Enged gyorsan. Vágtam közbe, és lehajoltam a pokrócért. Rá sem mertem nézni, de éreztem, hogy engem figyel. A halász felé fordultam, és a pokrócot babráltam, amíg odaért hozzánk. Kezében egy kötegruhát hozott, a szoknya drap, a kötény pedig barnás árnyalatú volt. Udvariasan megköszöntem, mire az öreg rám kacsintott, és úgy tessékelt be a kunyhóba, hogy átöltözzek. Nem kérdeztem, honnan van a ruha, és aggodalom nélkül vettem fel, mert frissen mosott, ropogós darabokat kaptam. Csak a kék kötényemet sajnáltam, mert egészen megszerettem. A vizes ruhával a kezemben kiléptem. A két férfi egyszerre nézett rám. Úgy vizsdattak, mintha egy próbafülkéből jöttem volna kinagy estéiben. Ragyogó! Jelentette ki az öreg. Vissza kell mennem a fürdőhöz. A fürdősnek átadtam a kegyelmes úr üzenetét. És mire a habitussal elindultam, már a fürdő is bezárt, egy lélek sincs a parton. Indulni akartam, és lehajoltam a bocskoromért. Elköszöntem az öregtől. Nem hagylak egyedül hazamenni, mindjárt sötét lesz, közölte Mihály. A fürdőben maradok, odáig nem lesz bajom. Erősködtem, de ő mellettem termett. Az a hal a legszebb, melyik kiugrik a hálóból, ugye? Nevetett az öreg, és ment a dolgára. Én is. Egyre szaporában szedtem a lábam, már futottam, de Mihály könnyedén tartotta velem a lépést. Füligért a szája. Mit örül így? Vetettem oda. Te felettépsze szeszélyes némber vagy! Ne nevezzen némbernek! Ez itt biztosan nem volt szokás, mert jócskán meghökkent, a harag is átvillant az arcán. Anna, így jó? Jó. Ne rohanj így, még elvágod a lábad valamivel. Igaza volt, mert mezitláb mentünk, és szürkült. Nem szerettem volna horgásszer vagy egyéb éles tárgyba lépni, mert te injekció hiány ebbe bele is hallhattam volna. Itt mindennek nagyobb tétje volt. Egy mezitláb sétának, a kimondott szónak. Egy perc alatt borult ránk a sötétség. A csillagokat már a séta kezdete óta láttam. Erre a jelenségre nem győztem rácsodálkozni, csodálkozni, főképp, hogy a galaxis képe olyan volt, mint a filmekben. Melyik a kedvenc csillagod? kérdezte Mihály. Az összes így együtt. A Vénusz már nincs fent. Eltűnt a nap lementével együtt. Mostantól így lesz? Célozgatni fog? A bolygóról beszélek, mutatott az égboltra, a legfényesebb csillagról. Nem is tudtam, hogy csillagász. Nem is vagyok. Csak a Vénuszt ismerem. Évelején a hajnali égbolton ragyog. Órákkal nap előtt is látni lehet. Nyáron meg szinte együtt nyugszik a nappal. Akkor meg alig tűnik fel, csak a szemfülesek veszik észre. Én a kunyhónál láttam még egy pillanatra. Ami történt, megtörtént. Sóhajtottam. De inkább felejtsük el. Csendben lépkedtünk a fürdő felé. Nem akarom elfelejteni, jegyezte meg Mihály nyugodt hangon. Tudtad, hogy a Vénusz az egyetlen bolygó, amely nőről kapta a nevét? Meglepett ezzel az információval. Biztosan azért van így, mert férfiak nevezik el őket, válaszoltam. Vagy ha úgy tetszik, akkor a legfényesebb bolygót hasonlították egy nőhöz. Így jobban tetszik. Két esztendeje nyáron Bécsből néztem, ahogy a Vénusz átvonul a Föld és a nap között. Szabad szemmel lehetett látni. A csillagászok műszerekkel is obszerválták a világ különböző pontjain. Lenyűgöző volt. Mikor volt ez pontosan? 1761. esztendőben, június 6-án és 7-én. Tehát akkor nem a napfordulókor. Miért érdekel a napforduló? Csak nem a láthatatlanság titkát kutatod, mint a boszorkányok. Ezután a napfordulóval kapcsolatos népszokásokról mesélt, majd a tűzrakással és a tűzugrással folytatta, amelyek különböző szerelmi babonák voltak, de engem a legkevésbé sem érdekeltek. Egy másik mondával folytatta, amely szerint a páfrány napforduló előtt virágzik, és virága csak pár pillanatig él. Aki pedig tanulja lesz ennek, megérti a világ összes nyelvét, és megleli a föld kincseit. Valójában a boszorkányok ereje is e tudásokban lakozik. Minden ideg szállammal összpontosítottam erre, hisz én is egy napfordulóval érkeztem, és azzal is terveztem visszamenni decemberben. A bolygók, az asztronómia vagy akár asztrológia mi, de amihez az időutazásomnak egy kis köze is lehetett, érdekelt ha bár nem emlékeztem semmiféle páfrányra a koloskából, de ki tudja. És mit tud a téliről? Faggattam. Mire vagy kíváncsi? Azt tudom, hogy az a legsötétebb éjszaka, és utána jönnek a hosszabb nappalok. Úgy tartják, hogy a megszökött napot a tengerből, ekkor újra az égre emeli a kormorán. Persze Helmiksa csillagász ezt azért vitatná, nevette el magát. Ilyenkor apám megáldotta a solymait, majd elengedte őket azzal, hogy hozzák vissza a napot. A görögöknél ezen a napon az urak és szolgák szerepet cseréltek, de csak egy napra. A tájékozottságán és tudásán meglepődtem. Ekkor már közel voltunk a célhoz. A fákják mutatták az irányt, a kocsma és az étterem fényét is láttuk. Megcsókoltál, mondta Mihály. Már meg is bántam és még engem vádoltál, hogy el akartalak kapni, nevetett fel. Öntelt! Nagy képű! Ismét gyorsabban szedtem a lábam, a faházunk felé kanyarodtam. Mihály utánam kiabált, amire az étteremből felfigyeltek a barátai, és hangosan kúrjongatva hívták kártyázni.